Товстенні соснові пні були надійним захистом від трасуючих куль. Та й снаряди з танкових гармат також не завдавали нам помітної шкоди. Наша машина догоріла, впала пуста, не проникна темрява. Вона, мабуть, лякала не стільки нас, скільки німців. Танки безперервно строчили з кулеметів, креслячи ліс тоненькими вогнистими цівками. Пригадую, ми лежали за масивним пнем разом із Чернишовим – Одного дня на двох нам було замало, хтось із нас мусить відповзти до іншого, але вогненна злива не припинялася ні на мить. Мимоволі довелося притиснутися один до одного. Так ми пролежали доволі довго. Було досить часу на спостереження і роздуми. Передовсім нас дивувала щедрість на вогонь. Мабуть, ворожим солдатам ніхто не втовкмачував, скільки коштує одна куля. Вони не личили їх так само, як хмара не лічить дощових крапель». Що можна було протиставити цьому вогнепадові? Здавалося, нас обстрілювали не люди, обстрілював космос густим метеоритним дощем. А проте невдовзі німецькі танки почали горіти. Пляшки з пальним цього разу виявилися ефективною зброєю. Ми з Чернишовим також хотіли спробувати щастя, але танки були від нас порівняно далеко, а попереду лежала відкрита галявина. Протилежного боку просіки, завали підступали майже до танків, і хлопці зуміли цим блискуче скористатись. Із цього бою пам'ять винесли лише два прізвища – курсант Каждан і курсант Бондаренко. Каждан був обстріляним воїном, він мав орден Леніна за участь у фінській компанії. Саме це підштовхувало його до активних дій. Коли в палаючому танку відкрився люк, він піднявся на повний зріст і вкинув гранату. Та доки вона летіла, кулеметник встиг прострелити йому горлянку. Проте Каждан лишився живий. Його відвезли в госпіталь. Бондаренко був поранений уламком снаряда. Примітка. П'ята година ранку 13 листопада 1990 року. Сів до столу і раптом виявив, що писати далі не можу. Не бачу рядків і літер. Фраза «Бондаренко був поранений уламком снаряда» виявилася останньою, написаною моєю рукою. Все інше довелося диктувати на магнітофон. Проте я ще не вірив, що сліпота полонила мене назавжди. Повною її назвати не можна. Я орієнтуюся у просторі і можу ходити вулицями самостійно, але прочитання і писання не було бути і мови. Змушений був покинути роботу і їхати на лікування. Спершу потрапив до Київського очного центру, потім двічі – до Одеського. На жаль, хвороба виявилася невиліковною. Діагноз – дегенерація сітківки правого ока. Про втрату лівого я розповів раніше. 64 роки воно вважалося мертвим. І ось чудо – ліве око почало потроху оживати. Професор Олександр Сергійович Новохацький змайстрував для мого лівого ока окуляри, і я вчуся ним читати. Беру дитячі книжечки з великим шрифтом, читаю хвилини-дві, а відтак воно відключається. Атрофувалися зв'язки між оптикою ока та центром мозку, який переробляє зорову інформацію. Мені ще вчитися довго, але ліве око все одно ніколи не стане повноцінним. Магнітофон надовго залишиться моїм робочим інструментом. І ось тут іще раз належить подякувати Богові, що в кожний критичний момент він подає мені батьківську руку, аби вихопити з розпачу і вивезти на дорогу життя. Цього разу допомога прийшла до мене в особі письменника Івана Власенка, з яким у рік 1991 ми вступили в дружному співавторстві. Без нього моя робота над спогадами була б значно утруднена. Настала тиша. Темінь була непроглядна. Ми здогадувались, що німці, повилазивши з танків, десь залягли за своїми кулеметами. Ми з Черничовим почали тихенько перешіптуватися. Ну, як, земляче? запитав він. Тобі сподобалась ілюмінація? Я обернув голову до нього. Обидва ми були в касках. Це продовжувало впевненість, що німецькі колі нам не страшні. «Хай їй чорт», – відповів я, – «у них, як видно, набоїв не лічать». А вже ж, мені здалося, що вони вже кілька годин стріляють безперервно. Та ні, самообман, не більше, ніж півгодини. Тим часом до нас підповз хтось із курсантів. Хто саме, я не впізнав, бо кожен із нас, по суті, знав лише свій звод. За який півтора місяці важко було вивчити всю роту. Курсант пошепки сказав –